Miezi sita baada ya maandamano ya umma kumtimua madarakani rais wa zamani wa Tunisia Zina El Abidine bin Ali taifa hilo la Afrika kaskazini sasa litamfungulia mashtaka rais huyo japo hayuko nchini humo Watunisia wengi wanahisi hatua wa hiyo itasaidia kufunga ukurasa wa machungu ya zamani ifuatayo ni ripoti kamili mkisomewa na mimi Aida Isa Mafisa wa Tunisia wanasema mahkama ya kiraia na ile ya kijeshi zote zitasikiliza kesi dhidi ya rais wa zamani wa Tunisia zina Labidin bin Ali ambayo inaanza hileo. leo. Bwana Ali hatokuwepo kwenye wa kesi hiyo. Utawala wa Saudi Arabia bado haujatoa jawabu kuhusu ombi la kutaka bin Ali kurudishwa Tunisia. Bwana bin Ali anakabiliwa na mashtaka kadhaa ni pamoja na njama dhidi ya serikali, mauaji na ulanguzo wa madawa ya kulevya. Iwapo atapatikana na hatia basi anaweza kufungwa jela. Mmoja wa mawakili wa Ben Ali aliliambia shirika la habari la Associated Press kwamba rais huyo wa zamani atayakana mashtaka. Rais Ben Ali alishikilia madaraka kwa miaka 23 kabla kutoroka kwenda Saudi Arabia hapo mwezi Januari baada thidi ya maandamano makubwa dhidi ya serikali yake. Watetezi wa haki za binadamu kama vile Mokhtar trivi, ambaye ni mkuu wa Tunisian Human Rights League ana juu ya kutokuwepo Ben Ali wakati wa kesi yake. Nous sommes vraiment frustrés parce que aurait bien voulu qu'il soit présent. Qu soit... Trifie anasema ni vibaya kwamba Ben Ali hatokuwepo mahakamani kukabiliana na mashtaka dhidi yake. Lakini bwana Trifi anakaribisha mashtaka yaliyofunguliwa dhidi ya rais huyo wa zamani. Anasema anatumai Marekani na nchi nyingine za kigeni zenye nguvu zitaishinikiza Saudi Arabia kumrudisha Ben Ali Tunisia. Watunisha wengi wanaamini bwana Ben Ali na familia yake walinyakua utajiri mkubwa kwa njia zisizofaa. Wakati wa maandamano ya Januari, waandamanaji walipora na kuwasha moto dazine majumba na biashara zao. Japo <laughs> hali sasa ni tulivu katika sehemu nyingi huko Tunisia, bado kuna hali ya wasi wasiwasi kwenye maeneo mengine ya nchi hiyo. Wanajeshi na vifaru vya kijeshi bado vinaonekana wakipiga doria kwenye mji mkuu Tunis. Nchi hiyo sasa inajiandaa kufanya uchaguzi hapo mwezi Oktoba kukiwa na baraza la kikatiba ambalo litakuwa na jukumu la kuandika katiba mpya na kuandaa uchaguzi wa urais. Moiz Rozgui, mwenye umra miaka 30, anasema amefurahi kwamba Ben Ali atafunguliwa mashtaka, hata kama rais huyo wa zamani hata kuwepo kwenye mahkama. Rozgui anasema ukweli kwamba Ben Ali ameshtakiwa mbele ya sheria kwa makosa yake. Hilo pia litawatosha raia wa Tunisia. Naye Nurdin Hamila, mwanachama wa chama cha Tunisia's Progressive Party, anakumbuka kupigwa na kunyanyaswa wakati wa enzi ya bwana Ben Ali. soit soit dans la plus grande transparence. Hamila pia anasema angependelea bwana Ben Ali kuwepo mahakamani wakati wa kusikilizwa kwa kesi dhidi yake, lakini anasema kesi hiyo sasa ni sehemu ya zama nzii hiyo na kwamba Tunisia sasa lazima ingarishe mwanga wa maisha yake ya baadaye